О, добре, друзі, що ви прийшли на допомогу мені. Амфізусів треба класти в один бік, Зелькмоксісів у другий, і це зовсім не діло». Базель сказав, «Це ти, Боджугу, брат Тарума, того, що працює в готелі в Гало. Десятки комах хлиплили до полотняної пастки, і негр відганяв їх тильною стороною руки, ретельно вибираючи тільки рідкісні екземпляри, які голландець певно показав йому. А вже ж я, Буджугу, я. Ви заради мене ковтали в цих пісках куріву, дали бі, велика честь. Базель показав на Негюйо. Не тільки в пісках, і на асфальті автотраси, через Нігер переправлялись. Цей чоловік приїхав із Франції, щоб зуститись з тобою. А я катаю його від бамаку в своєму таксі, яка ж дараз на пагорбі. Буджугу нахилився, війшов у намет, і поставив банку на стіл із пластиковим покриттям, подібний до того, що був у наметі голандця. Запросив і прибульців увійти. Це був молодик веселої, вдачі, кремезний і мускулистий. Одягнений у светр поверх сорочки, він, здавалось, не відчував дошкульного холоду. Пильно глянувши на Гюйо, Буджугу сказав, «Ти приїхав із Франції заради мене?» «Ммм, mm, шкода. На минулому тижні я був там. Ти міг би не витрачати на подорож? Знаю, як тебе вивезли назад у малі. А я дістався ж сюди завдяки одному чоловікові з твоєї країни фанфані, який живе у Франції в Обервільє. Його двоюрідний брат Бабемба був у тому самому літаку, що й ти чув, як ти розповідав, що бачив з вікна свого номера в готелі. Мені теж треба те чути. Базель відійшов у пітьму, щоб не заважати, Боджугу сіл біля ряду батарей. «Я запишу на магнітофоні, можна?» – спитав Гюйо. Маліць кивнув головою. Гюйо великим пальцем натис клавішу магнітофона. «Що тебе цікавить?» – спитав Боджугу. «Все. Номер кімнати, що видно було з її вікна, що сталося внизу з «Цитроеном». Ну, Марківнати, я пам'ятатиму все своє життя. 817-й. Нас було там шестеро. Замкнули всіх, мов худобу. 817-й, кажете? А не 815-й? Бо Джогу витріщив очі. Ні-ні, 817-й. У 815-му теж було повно наших. Я бачив, бо двері були відчинені, поліція не дозволяла зачиняти їх. Порушивши заборону, я вийшов на балкон подихати свіжим повітрям. По дорозі саме під'їхала якась машина. Зупинилася біля будки вартівника. І одразу ж від'їхала, повернула у другий кінець. Раптом її почало кидати в різні боки. Щось там бахкало, наче вибухали петарди, і машина стала коло зупинки автобуса на траві. І Гюйо ствердно кивав головою. Тільки то була не автобусна зупинка, а щит з планом аеропорту. Е, так, що потім розповідає далі? Ну, поліцейські запустили свою мигалку і під'їхали до Сітроєна. Згодом до них приєдналися ще й інші поліційні машини. Ну, от і все. на навпочебки присів коло нього. А фари у Сітроєна світились чи ні? Боджугу звів очі на полотно, поцятковані тінями, принаджених світлом усяких метеликів. Права фара світила, ліва – ні. Певно, через те поліцейські зупинили їх. Вони не зупинили нас. Я був у тому Сітроені. Вони в нас стріляли, водій мій, друг, загинув. Двоє французів, які нібито провели ніч у готелі у кімнаті 815-й, Кажуть, що машина їхала зовсім без світла і наскочила на кордон брехня. Можеш мені повірити, я добре пам'ятаю, що бачив, не приснилося ж мені. Його не витримав, усміхнувся на такий запал свого співрозмовника. Можливо, мені треба буде, щоб ти все це розповів ще раз. Ти залишишся в Гао? Так, тарум часом допомагає мені з роботою. Ну, пиши йому в готель. Він знатиме, де мене знайти. Вони попрощались. Гійо повернувся до Базеля, який допомагав голландцеві знімати метеликів. Тримав йому банку.